70. Meghívtak a Buckingham palotába ebédre Nagyival és apuval. A meghívást még egy szűkszavú e-mailje tartalmazta, a hangneme pedig nem ilyen volt. Beugornál hozzánk? Sokkal inkább vonzold ide a segged. Öltönyt kaptam magamra, bepattantam a kocsiba. Méh és darázs arcát pillantottam meg elsőként, amikor beléptem a helyiségbe. Ez csapda lesz. Azt hittem, családi ebédről van szó, de a jelek szerint nem az. Egyedül a munkatársaim és megnélkül felelősségre vontak a jogi lépésem miatt. Apám azt állította, ez nagy mértékben árt a család hírnevének. Hogyhogy? És komplikálja a médiával való kapcsolatunkat. Komplikálja? No csak! Bármit is teszel, ez az egész családra kihat. Ugyanez elmondható a ti összes cselekedeteitekről és döntéseitekről. Mindegyik hatással van ránk is, mint például az is, hogy ugyanazokat a szerkesztőket és újságírókat eteted és itatod, akik támadtak és támadnak engem és a feleségemet. Méh vagy darás közbeszólt ekkor, hogy emlékeztessen. Szükség van a kapcsolatokra a sajtóval. Ezt már tisztáztuk korábban. Kapcsolatra igen, de nem erre a mocskos állapotra. Kipróbáltam egy új megközelítést. Ebben a családban mindenki perelte már a sajtót, nagyit is beleértve. Miért lenne ez most más? Semmi válasz. Csend. Hátra volt még egy kis húzavona, aztán azt mondtam. Nem maradt más lehetőségünk. Nem kellett volna megtennünk, ha mindannyian mellénk álltatok volna. Egyúttal megvédték volna a monarhiát. Saját magatoknak tesztek rosszat azzal, hogy nem véditek meg a feleségemet. Végig pillantottam az asztaltársaságon, kővédermet arcok. Talán az értetlenség miatt? Kognitív disszonancia, a hosszú távú küldetés forok kockán, vagy tényleg nem értik? Olyan mélyen élnek a maguk buborékjában, hogy tényleg nem tudják teljesen felmérni, milyen rosszul állnak a dolgok. A Titler magazin például idézett egy volt Etoni diákot, aki szerint azért vettem feleségül meget, mert az olyan külföldiek, mint ő, könnyűbb vérűek, mint a megfelelő háttérrel rendelkező lányok. Vagy vegyük a déli mélt, amely szerint meg csak felfelé mobil, mert így a famíliája röpke 150 év alatt megtette a rabszolgaságból a királyi családig vezető utat. Vagy a közösségi médiában megjelent bejegyzések arról, hogy jachtos Csajsi és eszkortlány volt. Aranyásónak, kurvának, ribancnak, lotyónak és szafkának titulálták. És hasonló deonesztáló szavakat ismételgettek. Szerepelt néhány ilyen hozzászólás a komment szekcióban, a palota mindhárom közösségi média oldalán, ezeket azóta sem törölték. Vagy ott van az a Twitter bejegyzés, amelyben ez olvasható. Kedves hercegnő, nem mondom, hogy utállak, de remélem, hogy a következő menstruációd egy szápákkal teli medencében ér. Vagy a napvilágra került rasszista szövegek Joe Merny-től Henry Bolton, a függetlenségi párt vezetője barátnőjétől. Az egyik szerint az én fekete amerikai menyasszonyom beszenyezi a királyi családot, egyengeti az utat a fekete király előtt, egy másikban pedig az az állítás szerepelt, hogy Miss Murney sohasem feküdne le egy négerrel. Ez itt Nagy-Britannia, nem Afrika. Vagy hogy a Mél azon háborgott, hogy meg állandóan a baba pocakján tartja a kezét, és folyton csak simogatja, simogatja, mintha démon lenne. A helyzet annyira kezelhetetlenné fajult, hogy 72 parlamenti képviselőnő, mindkét nagy pártból vegyesen, elítélte a szaszexi hercegnőről szóló összes újságcikk kolonista felütéseit. Mindezeket egyetlen, akár nyilvános, akár jellegű megjegyzése sem méltatta a családom. Tudtam, hogyan ideológizálták meg az egészet azzal, hogy ez semmiben sem különbözik attól a bánásmódtól, amiben Kamillát részesítették. Vagy kétet. Csak hogy ez mégis más. Egy tanulmány 400 megről szóló rossz indulatú tweetet vizsgált meg alaposabban. Egy adatszakértőből és számítógépes elemzőkből álló csapat eredményei alapján a szerző megállapította, hogy ez a gyűlölet lavina példátlan és fényévekkel elmarad mögötte, ahogy Kamillát vagy kétet támadták. Nem volt történelmi előzménye és megfelelője annak a Twitter bejegyzésnek, amely szerint Meg a majomsziget királynője. És ez nem a megbántottságról vagy a sértett egókról szólt. A gyűlöletnek fizikai hatásai voltak. Számos tudományos eredmény bizonyította, mennyire árt az egészségnek, ha valakit nyilvánosan gyűlölnek és gúnyolnak. Ugyanekkor a szélesebb körű társadalmi hatások még ijesztőbbek voltak. Bizonyos típusú emberek fogékonyabbak az ilyesfajta gyűlöletre, és felbátorodnak tőle. Ezért küldhettek az irodánkba gyanús fehér tartalmazó csomagot egy guztustalan, rasszista üzenet kíséretében. Nagyira néztem, végig pillantottam a helyiségen, és emlékeztettem a jelenlévőket arra, hogy megnek és nekem egy teljesen egyedi helyzettel kell megbirkóznunk, és ezt egymagunk tesszük. Elkötelezett munkatársaink kevesen vannak, túlságosan fiatalok, és jócskán alul fizetettek. Méh és darázs morgolódva azt mondta, a tudtukra kellett volna adnunk, hogy nem rendelkezünk elegendő erőforrással. Tudtukra kellett volna adnunk? Azt feleltem erre, hogy többször is könyörögtem nekik, mindannyiuknak, és hogy az egyik legjobb tanácsadónk is többször küldött nekik ilyen értelmű kéréseket. a méhre és darázsra nézett. Ez igaz? Méh egyenesen a szemébe nézett, narás pedig heves bullogatásokkal jelezte egyetértését, azt mondta, felség, sohasem kaptunk ilyen tartalmú kéréseket.